Bukero Badoa Aspaldi, uh, proiektu egin zetan gideola algarhekin eta diela Urte Frangoa egin ginen, beste filmatipi bat, e, txetxera lai, lizen azena, ea txezetako uh, fikzio bat egin ginen eta, eta bo, ba, beberkizaxi gira. <laughs> Telechailogek, zer si, gai patzen zer zirri uh, buruz den, Badia bigai, lehen lehena da um, historiago pentsatu dugu ba, bimilagarren urte horietan eh, Frantzia kolonizatu zituen egigusiak bildu liteskel garekin militarki Frantzia berriz konkistatzeko. Jena edo Kanakiaak, Horxikakak, Oskaldunak, Algeriakak, eh, denak, eh, denak betan, jenek garekin Frantzia berriz konkistatu luteke. Hori da gaibat beraz eh, nacionalismo, kolonialismo, kultura, bizkat, asketa hori. Ez dugu agapostua hondik, una galdera frango, eta biskat biskak ortaik egira. Eta gero, bigajen gaia da, auk tzarotik heldutasunerat uh, duan bide hori, biskak hori uh, uh, orta nerali gira. Durango nira baziluzea Pentsatzen zenuten irabaztea edo nola reakzionatu duzia? Ez, ez giren bat, ez espero egia ezan Ibiligira betetzen diru laguntza batzu eta horire be beti ginoen eta ez es giren espero Ba ginen lau proiektu hau tatuak eta bon Bizi gehi konten ginen hor jatel dugumena, pentsu ginen, ez gira guatelako, ez ginen guatelako, ez ginen eta hori argiteak ginen. Eta argiteak, bizi konten, bizi kontenta eta bai presio eta. Diru laguntza horrek, biztan dena lagundu berdu, desberdintasuna egiten duaz? Bai, baina jont, bai, eta badugu diru laguntza hori, eta kanal ere laguntzen gitu eta beraz, bai, dugu busseta bat e, gauzen egiteko, eta bai, laguntzen du e, teknika mailan laguntzen du paskari, e, e, afari eta horien e, erosteko, eta bai, egintzen gauzetan. Ebe, bai, Preseski ekipa ahondiak gira. <laughs> beraz, grabaketa denboretan antolatzen gira paskal gehiago aktorekin eta ibiltzen da e, estena edo zen, eta hani gehiago ekipa teknikoa koordinatzen. Eta hor, bai, gira irudian Beinat e, itujioz kameran, bera ibiltzen da kamera eta kuadro zuzendaritzan. E, gero badu ere laguntzaile bat, katin. Ibiltzen dena bere laguntzen, e, adibidez estena batzotan eta behar objektiboak aldatu, lako gozak egin, materiala ereman eman. Bera lagundu ere adibidez e, e, leku lan jeroz batzotan edo delarik ez lehatzeko, ara biskat e, laguntzen du ibiltzen. Gero bat skriptalanetan ibiltzen den morea ere, e, ekipa teknikoan, ariande soinuan, eta gero justuki e, jindira eren e, bauktengo formakuntzako lagun batzu, e, e, eskualde eta sberdinetatik, bat dugu manon ari dena ariande laguntzen soinuan, gero ene beste lagun bat eren inon, inen dena gehiagoak giztapenean eta laguntzera, eta beraz bat dugu burakuna asketa ejaldoi bat ekipa teknikoan. Eta, uh, ara, bizikinte da, uh, hain... Be, zinez, jende uh, bikainarekin lan egitea, eta denek baditzuzte horien ezagutza abrupeak, horien... horien txailetan, eta zinez, uh, edo jada azkenean nola. Denen artean lortzea, lor be, teknikoki ere zerbait plantiakoa sogtzen. Eian depoaza, beraz, zuzira akize pertsonaia, pertsona nagusia dela, reten aldego. Ah, Eta er malimada. Eh. <laughs> Nolaz, proiektu horretan, xartuzira. Uh, nik, uh, paskarikikin kontaktuan uh, co xartu nintzen. Zainta, uh, uh, neri kolégioan meken, uh, libertimenduan parte hartu nuen. Lohaz, proposatu zidan, nahi nuenez uh, filma horretan parte hartu. Eta, nik sendako ez, eh. e... Hala. Aktore, uh, ona ikusi du. Berba. <laughs> Eta nola paszten da? Bo, Bizki biskyongi, eh. girua hongi da, bai, denangi. Egunero, uncha? Bua, izan dira guma zu piskat otz, uretan mai gineen, beztinaz bai bai, roko gian bai, viski unta zen bai. Nikenakien batean, olapasatu ko zen zen ta, ikusan filmak, ikusan zun, bai, untsa ina da mainean, gero, gibelean badira, aniz gauza eta aniz aldiz behar dira egine eta <kindarri> Gendien filmant, gendien Oudan, ginen lauspa bozta hor beti ahinniz girea beraz, ahinniz tadatzen du, ahri gajiaz da. Izan da egun bat zailago? Ego, iru egun ari gire lam ega hor zen zailenaz, ahinniz ahinniz, behz bak nan beranta eta egzen ahinnizten ta hor. Jakatu dugun, tele zaila bukatu ta. Triste izan enzizte? Takit, kontent izan engre afini izaita eta ikpozte a filma, ben gero. Sa. Sa da or, uh, fer, uh, eta hor diten gira bat dugu <laughs> diateko hainitz bat dugu fer unglabnek ingira eta... Zta gu diten gira duztu iteko janaria ez dugu bilzanez dugu deuz Ehh, giru. Ba, aktere bisitza zuzen. Seuncha, uncha. Nada, justu kamera bat da 19ean eginan zerkia. Me gugu de gugu gausa sailena lera. Etchan berditugu ebe testobatsu ki kache ala ere. A, ikaste badzu? Sese, sese, sese. Nike, ikaste. Nike, s. Norva, Loribai. Eta zuzoi ikasten zer. Azken momentuan jakiten duzu? Fain gauza aipete, euh, egin hori gero ziak uh, echan hori... Depende bada, hori indugu okay. gauza gako bat uh, ulerzeko historioa eta hori uh, lan duak genuen, mei beznaz... Uh. Lehenik egiten dugu eta gero untsa delaik astean gire filmatzen. Hora indik, diendes, si duzie, tele sailean hori parte hartzeko? Ba, bai, badugu, um, eszena bat um, ustelaren ogeita behatzean ostegunez, ostegunez, ostegun um, ahatzaldeundaxean hori eh, bost seionta xe egoitea. Hor uh, behar dugu, hor behar nuke jende multsua hondi bat eta animatzen bazizte, uh, idatzi Sofaldiako mailerat edo Facebook edo... Nixetuntza kontrobatzen dugu ziab, nah... Noa peita jatxe manengituziasteko edo estuz guri zuzenki edo... edo, edo, edo, edo